Zubik guztien gainetik, mugarik ez, transnazionalik ez, lelopean egun lagun bildu dira larunbata ontan, endaieta irun artean. Mobilizazionekin Euskal Herriko emakumeen Mundu Martxaria maiera eman diote. Endaieta irun arteko zubian emaste etorkinen kolektibo ezberdinek martxarekin bat intute. Beha un bon, martxaren koordinatzeilea. Bai horela izan da, partaiitza zabala izan dugu eta zapien bitartez, ba, segurtasun neurriak bermatzea erresagoa izan zaigu eta alde horretatik oso eskertuta gaude, ba, jendeak izaten ari duen predisposizio onari. Esango dugu hunkigarria izan dela, hemen Santigo zubira ba, iritsi zaretenean hendaiatik. Hego Euskal Herriko baitarekeak bueno, ba, kidekin elkartu zarela, momentu horretan bueno, ba, esango dugu ba, nahiko esangguratsu eta hunkigararri izan dela hasta. Bai, e, momentu horretan, e, kolektibo arra, arrazializatu migratuetako kideek eta kokidek, e, diote pankarta nagusiarei, bain ere gogoratuz beraien erresistentzia et, eta beraien e, konpromiso feministak eta antirrasistak babestu egin behar ditugula eta hau ez dela e, aukera kontu bat, baizik eta gisa eskubideak, E, denon auzia direla ez bakarrik migratu eta rasializatuaena. Horregaitik ba, beraien borroka babestuko dugu, dagokion, dagokigun tokitik eta e, sistema arrasistan dagokigun ardura onartuta eta aitortuta. Bukatzeko artengo marcha maitzen da, hemendik aurrera, bueno, ba, borroka feministan lan egiteko asmo guztiarekin, esta. Bai bai, hau ez da gaur bukatzen, gaur 5. nazio arteko ekintza baino ez da bukatzen. Gure aldetik esatea, e, torkizunean, Euskal Herriko feminismoak antirrasismoa, anticapitalismo eta feminismoaren aldeko apustu garbia eraikitzeko aurrera pausoak ematen jarraituko dugula, asko daukagu egiteko, baina gaur ikusi dugun bezala feminista asko gara hildo honekin e, erabateko konpromisoari heldu diogu. Mobilizazioan parte hartu duutenen artean etorkineekin ere present, izan da, Amaya Fontan. Bai, Etorkinekineko kide bezala, baita ere uh, mugimendu feministako uh, partaide bezala hemen naiz. Uh, etorkinen uh, gaia uh, mundu martxak uh, azaldu du eta gerian emandu uh, aldi honetan, eh? bos Hortan, eta emazte emigrantean egoera uh, Oso uh, iluna baita gaur egun Ekan eh, eh, uh, uh, behar da Aure editzianiz badirela Horrean inguruan da Emazte emigrante Emazteek migrazioa Egiten dute Beren erritik joaten dira uh, Anitz eh, uh, Beraz uh, Ibilbidean uh, bizizten dituzten uh, Bortzizkeriak handiak dira Belesiak ere emazten zat eta eskubide guztiak ugatuak zaizkie emigrantai eta Belesiki emazte emigrantai baina hemen nahi dugu aldarikatu bai badilela eraz uh, fen paliatzen dituzten Bortzizkeriak xalatun nahi dugu baina baita ere uh, Erakutsi emazte emigranteak zutik-sutik direla beti, eta beren uh, bizia, uh, beren gain hartu nahi dutela. Ego hainbat kolektibo eh, emazte emigrantean kolektibo badira. Ipar aldean, uh, ora indik ez, duela guti etoribaitira. Paralela, baina badakigu espero dugu, eta badakigu, uh, egun bat ez direla bizitzen dituzten diskriminazioak salatzeko, baita ere, eraikitzeko bizi behi bat. Eta, denek bat egiten dugu, aizpatasunaren izenean, denek bat egiten dugu jaiteko, Sistema hori ezugula nahi, ahakatu nahi dugula, sistema hori. Ber eraiki, sistema justu bat, diskriminazio gabe Eta baita ere eh, edo zein emazte ukande zan deskubidea munduan zehar ibitzeko, nahi duen erian kokatzeko eta bizinduin baten lortzeko. Emakumeen mundu martxa horriaren amazazpian abiatu zen eta aurrera egiteko Ostopo ugari izan ditu, ala ere, helburuak bete direla uste dute. Itziar barela, endaiako bagera kolektibo feministako kidea eta martxaren antolakuntzako partaidea. Esango nuke baiet, hombre, egia da, ostopo pilo bat egon direla eta egore oso berezia izan dela, hor du izan dugu lan egin ustatzen zaigun bezala, ez? Baina ala ere, egin degun genunarekin eta usteet baiet posible dugu de esatea, lortu dugu la. Bugatzeko aurtengo martxaren ontoren, aurrera begirako erronkei eltzeko indarduta ikusten dute Euskal Herriko mugimendu feminista, eta kolektibo feministen arteko saretzearekin eta elkarlanarekin jarraitzeko prest agertu dira.